Diadalmenet, az ünnepélyes lakmározás elmaradt. Szolga, pap, szakács, szálláscsináló és efféle egy sem akadt köztük. Csupa katona volt, válogatott népség, kemény fából faragott, sokat bíró emberek. Horvátországot gyorsan átszelték.